Ek, elke woensdag aand ons sessie, waar ek jou een blik op die misdadige onderwerld gaan gee Goeiemorreg, het is net na 6 en het is weer tijd vir Crime Time Waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee So skuif recht en word lekker gemakkelijk en keir lekker saam met my vir die volgende uur Vandaag gaan ek met jou gesels oor kibermisdaad of soos ons het beter ken, Cybercrime Dis die misdaad wat gepleeg word via die internet. Nou cybercrime is een weie studieveld, maar die types wat ons die beste ken, is waar jou geld dier middel van slenters uit jou bankrekening getrek word. Ander types is identiteitsbedrog en om in te breek by een rekenaar of om sy sociale media rekeninge by in te breek en sovoorts. Vandaag gaan ek die belangrijkste aspekte van die cybercrimes en cybersecurity bull, wat op 9 december 2016 in die staatskorant gepubliseer is behandel. Nou die wet is in Engels geskryf, so gaan die dele in die wet in Engels aanhaal. Ja, my generatie is een baie interessante generatie, want ons is die generatie wat gesien het, hoe die technologie wat ons vandag gebruik, hoe dit werkelijk tot stand gekom het. Want ek onthou een tyd voor televisie, ek onthou een tyd voor dat die persoonlijke rekenaar in ons huise beskikbaar was. Ek onthou een tyd waar ons radio geluister het, en ons eie verbeelding gebruik het, dier boeken te lees. Ek onthou een tyd, waar ons buiten rondgehaardloop het, en buiten gespeel het, en ons eie speelgoed gemaakt het. Vandaagse heug doen dit glad nie. Ek onthou een tyd voor cellfone. Ek kan nie onthou, of denk daar aan, dat ek my werk gedoen het, sonder een cellfone nie. Maar ons het, en ons het baie goed ook gedoen. Vandaag het ons gesien, hoe cellfone inkom. Daie tyd kon jy net oproepen maak en oproepen ontvang. Later kon jy SMS, en selfs heel later het kleerskerms ingekom, en daar het al beter en vinniger en baie groter geraak, as wat ons ooit gedink het het kon raak. En ter tyd, het jou kiberkrakers en jou kyberkriminele, die plek gesien, om hulle misdaad selfs op die internet te pleeg. Want ek kan selfs een tyd onthou voor die internet, waar daar nie so'n ding was, soos die internet nie. En dan selfs deesda, kry mense plek in die internet, wat hulle noem die dark web. En die dark web is waar al hier die kriminele dade aangaan. Dit is soos een donker plek in die internet, waar net sekere mense dit durf waag, om te beweeg. So vanavond en... Voor die volgende paar weke gaan ek juist dit bespreek, die kyberkraakwet, as het mens het so kan sê, die Cybercrimes Act, om te kyk wat sê die wet in Suid-Afrika aangaande hierdie cybercrimes. En die mens sê jouself verbaas, uh, ek het myself al skulde gemaakt aan partij van hierdie artikels en hierdie wet, en ek glo een paar van julle daar buiten, so dat ek jylle self al skuldig gemaakt het in een paar artikels, sonder dat jy besef dat het onwettig is. Nou kom ons kyk na die doel van hierdie wet, en ek gaan in Engels aanhaal wat in die wet geskryf is. Die doel van die wet is, To create offenses and impose penalties which have a bearing on cybercrime, to criminalise the distribution of data messages which is harmful and to provide for interim protection orders, to further regulate jurisdiction in respect of cybercrimes, to further regulate the powers to investigate cybercrimes, to further regulate aspects relating to mutual assistance in respect of the investigation of cybercrime, to provide for the establishment of a 24-7 point of contact, to further provide for the proof of certain facts by affidavit to impose obligations on electronic communications service providers and financial institutions, to assist in the investigation of cyber crimes and to report cyber crimes to provide for the establishment of structures to promote cyber security and capacity building to regulate the identification and declaration of critical information infrastructures and measures to protect critical information infrastructures to provide that the executive may enter into agreements with foreign states, to promote cyber security, to delete and amend provisions of certain laws, and to provide for matters connected there with. So basis is het daar om te sorg dat amal die internet veilig en beskermd kan gebruik, net soos die wereld hierbuiten, wil ons graag amal beskermd die, die wereld kan geniet, en net so is die internet hun wereld En dit is een wereld waar amal wil beskermd wees en veilig kan voel. So het klink na nou een goeie doel. Nou kom ons gaan kyk hoe die wet beoog om dit te doen. Die eerste die ding waarvan hy praat is die onwettige verkryging van toegang tot rekenaars, stelsels en dan natuurlijk ook jou servers. Nou kom ons kyk. Hy sê, any person who unlawfully and intentionally secures access to data. A computer program, a computer data storage medium, or a computer system is guilty of an offense. In die andere woorde, as jy op een onwettige weise, en jy doen dit as prus, toegang krijt tot data, enige rekenaarprogram, of enige plek waar rekenaarprogramme gestoor word, dan is jy skuldig aan een misdaad. For purpose of this section, a person secures access to data, when the person is in position to alter, modify or delete the data. Met ander woorde, as jy in een positie is, soos by voorbeeld by jou werk, om toegang te het tot die rekenaar, en jy het die toegang om daar die data op die rekenaar te kan verander, en jy die toegang om daar die data te kan uitwis, dan, en jy doen dit, sonder toestemming, is jy bezig om een misdaad te pleeg. Copy or move the data to a different location in the computer data storage medium, in which it is held, or to any other computer data storage medium. En dan om data van een rekenaar aftal, nou by voorbeeld, a flash drive stokkie, en om het dan, dan huis te te vat, of te verkoop, of enig iets te doen daarmee. Nou ja, Obtain its output data or otherwise use the data. A computer program when the person is in a position to alter, modify or delete the computer program. Copy or move the computer program to a different location in the computer data storage medium in which it is held or to any other computer data storage medium. Cause the computer program to perform any function. Obtain its output or otherwise use the computer program. A computer data storage medium, when the person is in a position to access data, is contemplated in paragraph A. Or access a computer program, is contemplated in paragraph B. Stored on a computer data storage medium. Store data or a computer program on a computer data storage medium, or otherwise use the computer data storage medium or a computer system when the person is in position to use any resources of instruct or communicate with a computer system and the access contemplated in paragraph A, B, C, or D, which a person secures, is unauthorized. En aanwoord, as jy enige iets doen, waarvoor jy nie gemachtig is nie op een rekenaar, op die plek waar daar die programme gestoor word, het sy of jy het afhaal of verander of enigies daarmee doen, is dit verandering een misdaad, wat het nogals een redelike breed omskrywing maak, en wat mens nogals redelik bind ook. Now, for purposes of subsection 2, unauthorized means that the person is not himself or herself lawfully entitled to secure access. Met ander woorde, die persoon is nie omself nie, maar hy het jou wachtwoord, en hy kan ingaan asof dit jy is wat by die rekenaar ingaan. An Unauthorized means that a person does not have the lawful consent or of another person who is lawfully entitled to secure access. Want ander woorheid nie jou toestemming om jou wachtwoord te gebruik nie. Or exceeds his or her entitlement or consent to secure access to data, a computer program, a computer data storage medium, or a computer system. Ansele, unlawful acquiring of data. Any person who unlawfully and intentionally overcomes any protection measure which is intended to prevent access to data and acquires data within or which is transmitted to or from a computer system is guilty of an offence. So as jy op een slingse manier voorbij een skerm kom waar daar wachtwoorde is en jy soos in die oud taal hakt dit, jy gebruik ‘n maniere aan een programma om voorbij die wachtwoord te kom, om by daar die stelsel in te kom, dan is jy skuldig aan ‘n misdaad. Any person who unlawfully and intentionally possesses data with the knowledge that such data was acquired unlawfully as contemplated in subsection 1 is guilty of an offense. Wat dit beteken is, as jy in een rekenaar kom ons sê maar, in een rekenaar speeliekie, besit, waarvan die wachtwoord so ingesit is, dat jy nie hoef te betaal vir daardie program nie, is jy skuldig aan hun misdaad. Any person who is found in possession of data, in regard to which there is a reasonable suspicion that such data was acquired unlawfully as contemplated in section 1, and who is unable to give a satisfactory exculpatory, dit is nou baie mooie Engelse woord wat sê, verontskuldigende uh, uh, verduideliking, of such possession is guilty of an offense. For purposes of this section, acquire means use, examine or capture data, or any output thereof, copy data, move data to, A different location in a computer system in which it is held, or any other location, or divert data from its intended destination to another destination. In other words, as jy jou data skuif. Unlawful acts in respect of software or hardware tools. Article 4 sub article 1 Any person who unlawfully and intentionally possesses, manufactures, assembles, obtains, sells, purchases, makes available or advertises any software or hardware tool for purposes of contravening the provisions of subsection 21315161 or 71 or D is guilty of an offense. Het beteken as jy een program het of hardeware wat juist die wagwoorde kan omsuil, then is jy skuldig on a misdaad. Any person who unlawfully and intentionally uses any software or hardware tool for purposes of contravening the provisions of section 21315161 or 71 A or D is guilty of an offense. For purposes of this section, software or hardware tool means any electronic, mechanical or other instrument, device, equipment, apparatus or a substantial component of such a device or a computer program, which is designed or adapted primarily for the purposes of securing access contemplated in Section 2.1 or acquiring data as contemplated in Section 3.1. And dar dunke mens dan interfering with data or computer program as contemplated in Section 5.1, interfering with a computer data storage medium or a computer system, as contemplated in section 6.1, or acquiring, modifying, providing, making available, copying, using, or cloning, password, access code, or similar data, or devices as defined in section 7.3. Wat dit beteken is, by voorbeeld, hierdie mense wat so jou bankkaart clone, staan by die OTM, sit jou kaartje in, en dan deesda, het hulle so'n manier wat hulle in vals voorkant, waar jou kaartje indruk, daar so insit by die OTM. Jy druk jou kaartje in en daar mag neetband lees jou kaartje. En dan druk jy jou pinnummer in. En die toestel wat op die OTM sit, lees daar die pinnummer en stoor dit. En as jy nie kyk nie, dan is daar iemand wat ewerskielik vir jou baie galant help met jou kaartje, wat nie wil die geld trek nie, en dan ruil hy jou kaart om met die ander kaart en nou het hy toegang tot jou bankrekening, want hy het jou kaart, of, as hy baie slim is, hulle is dees daar, dan het hy een machinekie waar hy jou kaart kloon, met ander woord hy maak een kopie van jou kaartse magneetband, en hy gee jou kaartie vir jou terug, en jy vermoed niks, en dan gaan hy om draai, hy maak vir hom precies soe kaarties soos joune, en hy het die pinnummer, en hy trek gauvinnig 1000 of 2000 of baie meer geld, uit jou bankrekening uit, voordat, jy dit achterkom. En dit is hoekom bank het deesdaan met die SMS begin het, waar hulle vir jou sê, as jy oor 50 rand trek, dan SMS die bankje om te sê, daar gaan nou een transaksie af van jou bankrekening af, so dat jy kan weet of jou kaart al gekloon is, en iemand is bezig om jou kaart te gebruik, so dat jy dit kan stop. En as jy sulke apparate het, of dit doen, dan is jy skuldig aan een misdaad. Unlawful interference with data or computer program. Any person who unlawfully and intentionally interferes with data or a computer program is guilty of an offense. So as jy as pris met die rekenaar mors om om te verander of om om te laat crash, dan is jy skuldig aan een misdaad. For purposes of this section, interference with data or computer program means to permanently or temporarily Delete data or a computer program, alter data or a computer program, Render vulnerable damage or deteriorate data or a computer program, Dis nou wanneer jy een virus plant in jou baas se rekenaar, Render data or a computer program meaningless, useless or ineffective, Weer eens, wanneer jy een virus plant, Jy skwaad vir jou meisie of vir jou vrou, en dan plant jy een virus op jou rekenaar, Dit is ook strafbaar en jy is skuldig in een misdaad Obstract, interrupt or interfere with the lawful use of data or a computer program or deny access to data or a computer program For Die laatste twee het juist met die harde en sachte ware wat door kieberkrakers dit is nou een mooi Afrikaanse woord vir hackers gebruik word Unlawful interference with computer data storage media or computer system. Dis wanneer no met die harde skyf. begin Peter. Any person who unlawfully and intentionally interferes with a computer data storage medium or a computer system is guilty of an offense. For purpose of this section interference with a computer data storage medium or a computer system means to permanently or temporarily alter any resource of, or interrupt, or impair, the functioning of, the confidentiality of, the integrity of, the ability of availability of, a computer data storage medium, or a computer system. So dit beteken, as jy met die rekenaar, sy harde Peter, of selfs met die server, of die stelsel, wat die rekenaar verbind met die server Peter, as jy skuldig aan een misdaad. Unlawful acquisition, possession, provision, receipt or use of password, access codes or similar data or devices. Any person who unlawfully and intentionally acquires, possesses, provides to another person or uses a password, an access code or similar data or device for purposes of contravening the provisions of section 213151618 or 91 is guilty of Of so, jy bly in een woonstelkompleks en jy moet een pincode indruk om die deur te kan dat oopgaan so dat jy die kompleks kan binnegaan. En jy gee daar die kode uit terwyl jy nie gemachtig is om het te doen nie, as jy skuldig aan een misdaad. Jy gee jou wachtwoord op jou rekenaarstelsel by die werk uit en een ander persoon kan inlog en maak asof jy is en jy gee daar die data uit is jy skuldig aan een misdaad. En hoe baie van ons het nie onskuldig gauw vir een collega jou wachtwoord gegee so dat hy gauwvindig iets kan doen op jou naam, want jy is of by die huis of op vakantie of jy het uh, moet gauw teken vir iets aanlein en jy is nie in een positie met gauwvindig te doen nie en jy wil nie nou in werk doen nie, dan bel jy gauw jou collega wat jy die meeste vertrouw gee vir hom jou wachtwoord en hy gaan in asof jy daar is. En uh, dit is skuldig aan een misdaad, jy het dan ‘n misdaad gepleeg, want jy het vir hy persoon onwettig jou wachtwoord gegee en hom toegang gegee tot ’n stelsel waartoe hy nie veronderstel is om toegang te heen nie. Any person who is found in possession of a password, an access code or similar data or device in regard to which there is a reasonable suspicion that such password, access code or similar data or device was acquired, is possessed, or is to be provided to another person, or was used, or may be used, for purposes of contravening the provisions of section 8 or 91, and who is unable to give a satisfactory exculpatory, want dit is veronskuldigende uh, uh, verduideliking, of such possession is guilty of an offense. So as hierdie, Papierkie he, waar hy die paswoord neergeskryf het Net een papierkie waarop jy jou Collega's wachtwoordkie neergeskryf het As iemand jou vang dat jy dit Besit, is jy skuldig Aan een misdaad For purpose of this section Password, access codes Or similar data devices Means without limitation En is baie belangrik, hulle sê Sonder limitations A secret code or pin An image Baie zekerheidsplekke gebruik hun foto, een prentje, hun barcode, jou vinger afdruk. en dit is alles gaan deur as een image. Een security token, een access card, dit is hy kaartje wat jy soot piep by die hek, dat jy kan ingaan. Any device, biometric data, nou biometric data is jou vinger afdruk. Baie plekke by die werk, selfs my werk, As jy ingaan in die ochend om aan diens te boek, moet jy jou vingerafdruk gee op een stelsel, so dat hulle kan sien, jy is werkelijk daar, en wanneer jy weer huis toe gaan, dan moet jy afboek met daar die vingerafdruk. As ek een voorbeeld van my vingerafdruk gee aan een collega, so dat hy kan maak asof ek by die werk is, al is ek nie so skuldig aan een misdaad. A word or a string of characters or numbers used for financial transactions? or user authentication in order to access or use data, a computer program, a computer data storage medium, or a computer system. So, as jy vir die persoon enige foto, prankie, vingerafdruk, neesafdruk, oorafdruk, hulle gebruik sy als deesta jou retina, om dit te lees, enige iets soos dit vir die persoon gee, of die persoon word gevang met dit in sy besit, is hy skuldig aan een misdaad, en kan hy sekere strawe opgeleef word. Nou op daardie noot is het tyd vir een muziekbreek. Wanneer ek terugkom, bekyk ek kiberbedrog. Nou op die draaitaf het ek vir jou Denny Hartman met Touch My Body. Touch my body Make me feel like I'm excited Touch my being my bad. china met Willem Unyk elke Woensdag aand om waar ek jou 'n blik op die misdadige onderwêreld gaan gee. Dit was Deni Hardman met Touch My Body en ek is Willem Unyk met Crime Time, waar ek jou 'n blik op die misdaadwêreld gee. Nou vanavond gesels ek met jou oor cybercrime of kibermisdaad. Dit is die ty nieuwe type misdaad van die 21ste eeuw. Iets wat tot en met so 20, 25 jaar terug glad nie bestaan het nie. En uh, iets waar ons regering besluit het om in 2016, nou eigenlijk in 2015 begin, maar dit is wetgemaak in 2016 om misdaad te skep juis vir hierdie kiber misdaad wat nou floreer op die internet en wat het interessant maak wat het moeilik maak om hierdie misdaad te bestry en te beveg en selfs mense aan te kla is dat baie keer pleeg hierdie mense die misdaade en is nie eers in Suid-Afrika terwijl hulle die misdaad pleeg nie hulle sit in enige land hulle kan in China sit, in Rusland in Amerika in die verste land of in die naaste land hierna by ons kan daar die persone sit en hier die misdaad pleeg, wat het baie moeilik maak om hier mense te soek, te vang, te vind, om uitreel reil oor te hee met daar lande. As daar nie uitreel oor is nie, dan kan daar die persone eers uitgelever word in Zuid-Afrika om hier verwoord te word vir so misdaad nie. As daar wel uitreel oor is, dan is daar lang proces om daar mense in Zuid-Afrika te kry, so dat hulle aangeklaar kan word en skuldig bevind kan word, en dan gevondis word dier een hof, wat hierdie wet baie, baie moeilik maak, om te policeer, maar, soos ek gesê, daar is juist goed, soos wachtwoorde, wat uitgedeel word, um, kaarkies, toegangskaarkies, en jou, en prente, en stringe van letters, wat alles maar forme van wachtwoorde is, wat as mense dit uitdeel, en een verkeerde persoon misbruikt het, en gebruikt het, hy skuldig is in een misdaad, en dat jy wel kan skuldig bevind word en gevangenisstraf of boetes opgeleg kan word. Maar ons gaan later daarna kyk wat se boetes en gevangenisstraf opgeleg kan word. Maar dit maak dit baie moeilik vir mense om satisfactie te kry as hy benadeel is dier juis hier die kyber misdaad. So, ons gaan nou kyk na kyberbedrog, fraud. En dit is iets, kyberbedrog is iets wat al hoe meer toeneem, die is daar, want, dit is makkelijk, en die mense wat dit doen, is baie gesofistikeerd, en baie slim, en hulle hoef nie precies saam met jou, of by jou te wees, om daar die bedrog te pleeg nie, soos ek gesê, dat hy kan enige plek in die wereld sit, en banke en financiële instellings, spandeer elke jaar miljoene rande, om hulle stelsel so te opgradeer, so dat hierdie kieberbedrog byna wegraak by daarie banke. Want denk vir jouself, as jy by een bankbank, en die bank is bekend daarvoor, dat mense rekeningen somme makkelijk leeg getrek word, gaan die bank bezigheid verloor, want ek gaan my rekening aan toe maak, en na aan die bank toe skuif waar het veiliger is. So alle financiële instellings, en dit sluit hier net banke in nie, dit sluit plekke in wat, juist bele moet geld, en uh, mens denk aan die Sanlams en die O-Mutuals, en daar die diplomaatskapie, hulle spandeer miljoene en miljoene rande jaarliks, om te verseker dat hulle datastelsels en rekenaarstelsels veilig is, vir hulle, en veilig is vir ons wat het gebruik. So kom ons kyk wat sê die wet oor kyberbedrog. Hy sê, any person, hoe unlawfully, and with the intention to defraud makes a misrepresentation by means of data or a computer program or through any interference with data or a computer program as contemplated in subsection 5(2) or interference with a computer data storage medium or a computer system is contemplated in section 6 which causes actual prejudice met anderwoorde die rekenaar gaan daardie persoon bevoordeel or is potentially prejudicial to another person, He is guilty of the offense of cyber fraud. Met andere woorde, as daar die persoon enige wachtwoord, enige iets gebruik, om toegang te krijg tot die plek, sodat dat daar die rekenaar stelsel dink, dat het bijvoorbeeld ek is, wat by my bank ingaan en geld skuif en geld onttrek, is hy skuldig aan een misdaad. Het sy of hy die geld in sy eie bankrekening oorplaas, of hy die geld in een ander persoon of ‘n ander maatschappijse bankrekening oorplaas, is hy skuldig aan een misdrijf van kiberbedrog of cybercrime. So dit is hoekom banke so baie geld spandeer, om juist te sorg dat hulle stelsels veilig is, in die mate. Maar enige stelsel kan gebreek word, en dit is hoekom hulle so baie geld spandeer, om dit veilig te hou en op datum te hou. Dink net vir jouself, as ek kan toegang kry, tot in plek soos by voorbeeld, kom ons noem nou maar versandam, en ek kan ‘n virus op hulle rekenaar stelsels, op hulle server plaas, wat sandam oornacht lam lee. Dink net aan hoe byie geld verloor hulle, omdat hulle nie kan aandele speel nie, omdat hulle nie daardie dag kan geld maak nie, omdat dit nie nies waardig is, die nies gaan vertel daarvan, dat daar een virus op hulle stelsels is, en mense gaan hulle geld onttrek, mense gaan hulle beleggings onttrek, en naar hulle naaste mense toe gaan. Dit laat een mens denk, hoe baie van jou teenstanders in die selwe bedrijf, nie daak jy sikke goed wil doen, om jou te laat val, so hulle meer geld kan maak neen. So jou vijande is die noodwendig net Jou normale hackers wat deeldag rond sit en pizza eet in 'n stoel en voor 'n rekenaar sit en kyk waar hulle kan geld stel nie. Dit kan selfs jou mededingers wees in die mark wat jou een slechte naam wil gee so dat hulle meer geld as jy kan maak. So maak market in baie dog-eat-dog-world daar buiten in die internet en in die nieuwe wereld wat ons betree. Cyber forgery en uttering. Nou dit is nou baie mooie Engelse woorde, wat ons in Afrikaans, al wat ons daarvoor het, is maar net bedrog. Maar forgery is vervalsing. Dit is wanneer ek iets vervals, en uttering is wanneer ek daar die vervalsde middel aanbied. Met ander woorde, ek vervals by voorbeeld my motorse klaringsbewijs. Ek verander die datum, dat het lyk asof die voertuig in die toekomst in, dat die voertuig nog gelicentieerd is, en ek knip daar die vervalsde skyfie uit en ek sit om in my voertuigse venster. As ek die skyfie vervals het, dan het ek forgery gepleeg, dan het ek net die skyfie vervals, maar so draai ek daar die skyfie aanbied, dier om in my venster te sit, so dat die politiebeamte of 'n verkeersbeamte dit lees, en as hy nie achterkom dat het vervals is nie, gaan hy glo dat die voertuig wettig op die pad is, dan het jy uttering gepleeg. So, onthou daar een, jy vervals iets, en so draai jy dit anbied, is dit uttering, maar as jy die ding net vervals het, en jy bied het nie aan om jouself te bevoordeel nie, dan is dit net doodeenvoudige vervalsing. So kom ons kyk wat sê artikel 91 van die wet. Any person who unlawfully and with the intention to defraud makes false data or a false computer program, to the actual or potential prejudice of another person, is guilty of the offense of cyber forgery. Any person who unlawfully and with the intention to defraud passes off false data or a false computer program to the actual or potential prejudice of another person is guilty of the offense of cyber uttering. So hulle gaan verder en sê wanneer jy vals data aanbied of wanneer jy vals data vervals of jy een vals rekenaarprogramm skep dan dit vir die ouwe wat jy wil kom koop lyk asof die rekenaarprogramm correct werk dan is jy skuldig aan kibervervalsing. en as jy onwettig en aspris vergaan en jy Gebruik die vervalste program of data en jy bied het aan vir een persoon en daar die persoon koop dit. Met die denken dat het in werklike rekenaprogram is wat werk, dan het jy cyber uttering gepleeg. So, baie interessant en dit maak die veld net nog weier en die kyber net meer gevaarliker om te betreeu. So kom ons gaan kyk na cyber Extortion Nou extorsion is afpersing, of blackmail, soos ons het ook ken van die ouwer daar. So dit is kyber afpersing, is so interessant, kom ons gaan kyk wat sê die wet oor kyber afpersing. Artikel 10 van die wet sê, any person who unlawfully and intentionally threatens to commit any offence, or commits any offense contemplated in sections 3, 1, 5, 1, 6, 1 or 71 1, dat het alles te met wachtwoorde, for the purpose of obtaining any advantage from another person, or compelling another person to perform or to abstain from performing any act, is guilty of the offense of cyber extortion. So, as ek een manier kan kry en ek kan jou afdreig ek kan jou op een on hoe sal my sê, welvoeglijke manier kan dreig, ek gaan vir jou sê, hoor jy so as jy nie vir my op jou baas rekenaar kan ingaan en by voorbeeld alle data aangaande en sekere project kan delete nie dan gaan ek sorg dat jou kind wat in die universiteit is, baie swak punte verdien. Al leer hy hard en wees het op papier dat sy punte goed is, al daar die punte word op rekenaarstelsel gebere, en ek laat jou gloe dat ek hier die vermoe om in te breek by die universiteit, en om jou kind sy punte op die stelsel te verander, of om jou kind sy beurs te laat verloor, weer op die stelsel, of om sy kind sy blijplek te laat verloor, as jy nou vir my die ooginsie doen, en jy delete nou wat die inlichting kies, as jy die inlichting delete, dan is ek skuldig aan die misdaad van cyber extortion, want ek het jou afgepers om iets vir my te doen op die internet. Nou sê dat daar sekere aggravated offenses, dit beteken, Hier vorige misdaad wat ek nou van gepraat het, daar is sekere omstandighede wat kan veroorzaak dat een hof kan beslis dat dit een aggravated offences, met andere woorde, een erger misdaad is, wat beteken dat my straf ook erger gaan wees. Nou kom ons gaan kyk wat sê die wet aan aggravated offences. Nou sê hulle, any person who commits an offence refer to in section 3151 or 6151 in respect of or section 71, insofar as the password access codes or similar data and devices relate to a restricted computer system, is guilty of an aggravated offense. Met ander woorde, as jy jou wachtwoord vir my gee, of ek jou wachtwoord kry, op een rekenaarstelsel wat beperk is, met ander woorde, soos by voorbeeld die rekenaarstelsels van die politie, die rekenaarstelsels van die Weermacht, die rekenaarstelsels van die parlement, dan is dit een aggravated offense. Of as jy op 'n slim manier, jy hek in op die politie se rekenaarstelsels, of die Weermachtse rekenaarstelsels, of die regeringse rekenaarstelsels, Of jy hek in by S-komse rekenaar stelses om al die kracht af te sit, is dit een aggravated offence. For purposes of paragraph A, a restricted computer system means any data computer program, computer data storage medium, or computer system, under the control of or exclusively used by any financial institution. Oeps. So as jy een manier krijg, om by enige financiële instantie in te breek. Wat die rekenaarstelses aan betref, is dit een aggravated offense. Enige financiële instantie. Dit hoef nie een grote te wees, dit kan maar ook kleinkie ook wees. So, hulle sê, enige financiële instantie, as jy manier kan kry my wachtwoorde omseil, iemand vir die wachtwoord gee, jy die wachtwoord bekom, aggravated offense. Hulle sê, as een aggravated offense If it's an organ of state, as set out in section 239 of the constitution of the Republic of South Africa in 1996, including a court, met ander woorde, as jy enige staatsdepartement by inbreek via wagwoorde, of jy om inbreek door die wagwoorde te omsuil, die wagwoord het jy verkry of iemand vir die wagwoord gegee, is dit een aggravated offence. Nou gaf my vraag maar, wie wil by een hof ontbreek? Wie wil op een hofse rekenaarstelsels wees? Wel, wat min mense weet is, dat tussen die politie en die hof is daar een rekenaarstelsel, wat hulle noem die ICDMS. En wat hy fysisk doen is, elke dossier, wanneer ons die dossier opneem, en ons het die verklaring geskryf en alles klaargemaak, dan registreer ons op die ICDMS stelsel, en ons scan al die verklarings, al die B-dokumente, met andere woorde briewe en korrespondensie, en die onderzoek dagboek, met andere woorde al die onderzoek wat die politie doen, en die speters gedoen het in die huisak is daar opgeskryf, word ingescan op die ICDMS stelsel, vir juist hier die doel, so dat as een dossier wegraak, of gesteel raak, of jy krij korrupte polisman, of 'n korrupte staatsanklaar, wat die dossier verkoop, is hy op die stelsel beskikbaar, so dat slechts in afdruk gemaakt kan word, en die dossier weer daar is vir amal om te sien. So dit maak het moendlik vir die persoon wat daar ingaan, om alle verklarings te kan lees, om alle onderzoekdagboeken te lees, om alle korrespondentie te kan lees, om dit selfs te kan afhaal van die stelsel af. So dit is ook om mens dat by Hof sy rekenaarstelsel sal wil inbreek. Want uh, die ICDMS stelsel is een baie nieuwe stelsel en is een baie goeie stelsel. Want die anklaar hoef fysisk nie meer die dok die dossier te hee en haar besit om die verklarings te leesie. Om haar self voor te bereid vir die saak nie. So, dit ook 'n mes by hof kan inbreek in enige ander staatsdepartement. Kom ons kyk verder. A critical information infrastructure as contemplated in section 57 57.2. Any person who commits an offence referred to in section 5.1.6.1 or 10.1 which endangers the life or violates the physical integrity or physical freedom of or causes bodily injury to any person or any number of persons. Causes a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public. So kom ons dink een bykie, hoe sê ons dit doen? As jy inbreek maak by een plek soos plasseruil, daar is een rekenaarstelsel wat die verkeerslichte laat rooi groen en geel slaan. Dit is nie een robot wat daar staan in een hartelijke programme, daar is een fysische wat dit beheer. Ongeacht wat er tyd van die dag, hy weet wanneer dit spitsverkeer is en sal seker verkeerslichte anders reageer tijdens spitsverkeer as tijdens normale tyd in die dag. As ek het kan verander, kan ek karre in mekaar laat vast rij. As ek daar kan ingaan, kan ek die treine laat ontspoor, want dit word ook die rekenaarstelsels beheer. Causes the destruction of or substantial damage to any property. Causes a serious interference with or serious disruption of an essential service facility or system, or the delivery of any essential services. Treine is essential services. eskom is essential services. Causes any major economic loss. Imagine as ons byvoorbeeld die aandelebeers se rekenaarstelsels kan laat afsit vir a paar uur of a dag dit aan die economiese verlies vir hierdie land. Ons rand sal erger as rommelstatus hee. Create a serious public emergency situation, want daar ook het gepraat van die verkeerslichte. Ons het al die kracht af, geen huisbakke werk nie, geen automatische dieren maak oop en toe nie, geen rekenaarstelsel werk nie, geen alarm stelsel werk nie. Dit beteken banke sy so alarms gaan nie werk as daar by hulle ingebreek word nie. OTMs, sy so alarms gaan nie werk as daar by hulle ingebreek word nie. Eweskielik raak die wereld van cybercrime baie groter en baie meer werklik in die wereld waarin ons lewe. Prejudices the security, defense, law enforcement or international relations of the republic He is guilty of an aggravated offense. Kom ons hier kreeg manier om bijvoorbeeld te sorg dat ons, dat die politie, sy radios nie werk nie, want dit word dier een repeaterstelsel stelsel gebehandel, wat ook mag geregeer word dier een rekenaar. So as jy selfs dit kan omseil en lyfang jou, is dit een aggravated offence. A prosecution in terms of subsection 1 or 2 must be authorized in the writing by the director of public prosecutions having jurisdiction. So, Jy gaan nie net eenvoudig besluit, hoor jy so? Dit is nou een aggravated offence nie. Daar gaan diep onderzoek wees en dan gaan hulle besluit of dit een aggravated offence is. As hulle attempting, conspiring, abetting, inducing, inciting, instigating, instructing, commanding, or procuring to commit offence. Dit is letterlijk als Hazeman nie hoe jy daar kan uitkome. Any person who unlawfully and intentionally attempts conspires with any other person or aids, abets, induces, incites, instigates, instructs, commands or procures another person to commit an offence in terms of this chapter is guilty of an offence and is liable to conviction to the punishment to which a person convicted of actual actually committing that offence would be liable. In andere woorde, as ek a persoon kry om al die goeders te doen, dan is ek net so skuldig, soos die persoon wat het gedoen het, en kan ek die straf opgelee word. Dan sê hulle, theft of incorporeal, the common law offense of theft must be interpreted so as not to exclude the theft of an incorporeal. Met ander woorde, dit beteken, dat as jy enig iets steel, al steel jy data, dan sal dit in misdaad wees en saad behandel word soos diefstal. So, kom ons kyk verder. Hulle sê penalties. Maar voordat ons gaan kyk na penalties, gaan ons gauweer vir mysiek breek, en ek speel vir jou vir Sandra Prinsloof van moi, en saam met hulle is Elvis Sissien. Ek maak jou recht, dus ek en jy vanacht My hart skree, skree, skree vir jou Smoer verlief, is ek die nou. naam Ek is recht, ek voel die tyd syl staan Soos ek van onder oprensloer Ik het dis in die enie klub beat this in focus pad so kan jy hier op die vloer ek liewe dis ikat te kokkeloe ja vanals is die aan tot yoga vang so kyk maar weg want dit is bang maar my kind het glad nie vir is sê so, jy mee sand oprensloer Wat jou recht is ek en jy vanacht, My aard skree, skree, skree vir jou, Smoer verliek is uitgenodig, Crime Time met William en ek, elke woensdag aand om sessie, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwerld gaan gee. Dit was Moa en Elvis' sien met Sandra Prinsloo, en ek is William en ik met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaadwereld gee. Voorebredeke met jou gepraat oor kyberbedrog, nou gaan ek kyk wat er straf aan jou opgelegd word, sal so jy skuldig bevoort vind word aan enige van die booggenoemde misdaad. So kom ons aan kyk, na die strawe, dis artikel 14, Any person who contravenes the provision of section 2133 or 72 is liable to conviction to a fine or imprisonment for a period not exceeding 5 years or to both a fine and such imprisonment, dis nou as jy die password inlichting gee, so tot 5 jaar, gevangenisstraf, Any person who contravenes the provision of 3123 4, 1, or 2, 5, 1, 6, 1, or 7, 1 is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 10 years or to both a fine and such imprisonment. Any person who contravenes the provision of section 11, 1 is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 15 years or to both a fine and such imprisonment. So, dit is redelijke, redelijke zwaarstrauwe wat jy opgelee word. Hulle sê as daar nog verswarende uh, goeders bykom, dan uh, gaan die straffe nog hoer word. So, het klink vir my, hulle speel nog nogals nie, want het kom by hierdie type vonnis in nie. Want om tot en met 15 jaar gevangenis te kry vir iets soos net om jou wachtwoord uit te deel, is redelijk uh, swaar straf. Voor alle is dit nou deur gaan as een aggravated offence, wanneer jy die 15 jaar sal kry. So, hulle speel glad nie met hierdie vonnissen nie. Op daardie nood het my tyd uitgeloop, en groet ek tot saturday om 8 uur, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Wees veilig en moet nie drink en bestuur nie, volgende woensdag gaan ek aan met kiebermisdaad, en gaan ek, onwelvoeglijke boodskappe en tystering en sovoorts behandel. So, skakel weer in volgende woensdag, want ons gaan voortgaan, want daar is nog baie vorme van kybermisdaad, wat ons gaan behandel. So, ek gaan uitspeel met Gerard Stein en Nadine se met ons twee. Bly veilig, as so ek gesê het, drink en wistier nie, en hou by die spoedbeperking. So, het is mekaar weer volgende week hier kan kry. Geniet jou week en geniet jou naweek en geniet die reg, die rest van hierdie mensenrechte dag, wat nog oor is. So, speel uit en tot ziens met Gerard Stein en Nadine se Ons twee Ons 2 Ons 2 was nog altyd anders ons bij de staanders maar hart wat vergeet het onthoud